murmurir. Benvinguts, una setmana més al nostre Murmuri, aquest programa de música independent que es construeix a base de les nostres ganes de rascar i rascar per anar una mica més enllà de tota aquella música que es troba a la superfície. Així que, com sempre, durant l'hora que tenim per endavant, Carlos Eccano des de la producció, Raúl Eredi, el control tècnic, i Patricia Palomino des dels micròfons, us intentarem portar algunes propostes que esperem que trobeu interessants. I la primera d'elles és la de La Bien Querida, el projecte d'Anna Fernández Villaverde, que aquesta setmana ha posat en circulació el single del seu nou, nou disc, Fiesta. Ja se'n parlant d'una proposta per la continuïtat perquè després del gran èxit que va obtenir amb Romancero ha decidit mantenir la fórmula de pop emocional perquè si una cosa destaca de les cançons de la bien querida és que parlen dels sentiments de manera directa sense cap mena de filtre. Només Ana Fernández Villaverde pot dir la muerte és mirar-te i no verte i que no quedi així com una mica nyonyo. Us deixem que ho valoreu vosaltres mateixos. Aquí teniu el tema titulat OI. Si la muerte Continuem amb el projecte paral·lel d'una de les Vivian Girls. Cassi Ramone s'ha unit a Kevin Morby per portar-nos una barrejada pop de garatge amb el pop de lo-fi a l'estil de Best Coast. I tot això mentre el tercer disc del trio de noies està calient al fons a punt d'airejar-se. I és que ja hem posat en circulació el single que ha de servir per presentar Cher de Joy. Però, com deia, nosaltres avui deixem les Vivian Girls a un costat i escoltem Meet Me in the City, de The Babies. Yeah, Anem ara a sentir el single de debut dels barcelonins Odio París, un grup amb clares influències de bandes com My Bloody Valentine o de Jesus and Mary Jane, i és a dir que practiquen un pop d'aquell dens i atmosfèric en què el soroll té tant protagonisme com les pròpies lletres i melodies. Ara, després d'uns mesos fent rodar la seva maqueta, ha arribat el moment de presentar oficialment aquest single titulat Cuando nadie pone un disco amb una lletra adaptada d'un poema del desaparegut Pedro Casariego i acompanyat d'una altra cançó titulada Nada més lejos, que és la cos te Si ja sabeu allò que diuen que dos són companyia i tres són multitud, doncs bé, els que ho han constatat són de Do i és que pel seu tercer disc van decidir créixer i afegir la seva formació al músic Keaton Snyder, però no van obtenir un resultat gens ressenyable, i és per això que pel seu nou disc, que editaran el proper mes de març, han tornat els seus orígens com a duo. Aquest àlbum es titularà New no Colors i el seu single de presentació es titula Black Knight. I després de l'EP titulat Trust, el grup de Nova Orleans Generationals ja estan preparats per editar el seu segon disc, que portarà per nom Actor Caster i veurà la llum el proper 29 de març, amb una sonoritat que ens encanta. Green Leaf, és una mostra. Para l'orella i escolta el murmuri. L'amor i la mort, els dos grans temes de la vida, són els protagonistes del títol de l'últim disc d'Amazoni, Fins que la mort ens separi. No és casualitat, doncs, que el dia escollit per publicar aquest nou àlbum hagi estat el 14 de febrer, el dia dels enamorats, però per parlar de tot plegat, avui tenim el nostre programa, Jaume Pla, doncs benvingut al nostre espai. Hola, què tal? Com esteu? Com dèiem, doncs un cop més eh, tornes en aquest cas amb, un, amb aquest toc característic, amb una mica d'acidesa que caracteritza a vegades les lletres d'Amazònia i que ho reflecteixes en un títol fins que la mort ens separi, que sembla que el dia de la boda, que és un dia maco, preciós, i allò amb alegria t'hagis de fixar en aquell únic moment en el qual doncs, eh, fan referència a la mort. És que és una, un dels motius per què vaig trigar aquesta frase, no? perquè lligava els dos temes que tracto més, també hi ha altres temes, però els dos temes que es parla més al disc són l'amor, la l'amor i la mort, i, i és curiós que aquesta frase es digui en els casaments fent referència a, a la mort, no? és, és com, que està com molt ja dintre la cultura, no? vol dir que, que des de sempre ha sigut així, que, que les dues coses ha tingut un punt de connexió. De fet, és curiós perquè doncs, al llarg de les últimes setmanes i dels últims temps doncs, estem parlant que molts grups catalans reivindiquen allò la grandesa de les petites coses, la quotidianitat, i sembla que Amazonet tira cap a un altre cantó i es posa a reflexionar sobre els grans temes, com és això de la mort i la mort. No? Sí, la temàtica de les lletres eh, ve donada una mica per això, no? pel moment que estàs. Jo he tingut discos bastant, així com dius tu, també de coses molt íntimes, més quotidianes, de la vida de, de, de, del cada dia, diguéssim, però ja en l'anterior vaig parlar bastant de la societat, que no havia parlat mai, i en aquest he parlat de l'amor i de la mort. No sé, és, és com quan sento que estic preparat o quan sento que tinc que dir algú ho dic, però no faré un tema sobre la pau al món, sinó per, perquè trobo que llavors pots caure molt fàcilment en, en banalitats. De fet, no sé si és la meva percepció, però sembla que en el disc apareix més la mort que no l'amor. Parles de, de diversos tipus de, de mort, de fet parles de suïcides, parles, sinó de mort de famosos com va ser la de Michael Jackson, en fi, una mica de varietat i molt centrat en això, no? en aquest tema que a vegades sembla tabú en la nostra societat. Sí, de fet després he vist que altra gent també ha, ha fet algunes coses al respecte, com per exemple petit de Caleril, també l'últim disc també ho tracta, Manera... però tothom, suposo que cadascú ho tracta d'una manera diferent jo al meu cas ho tracto d'una manera molt, molt així en plan universal o més filosòfica que, que, que personal no? No, no parlo tant del drama que suposa que es mori algú que tens a prop sinó més del fet aquest que compartim tots plegats el fet aquest últim que compartim tots plegats i, i, i mirar-s'ho des d'una manera com no tant personal sinó més amb la distància com a fenomen. O sigui. I de fet, doncs, aquest canvi que deies, que doncs, tenim discos teus, que parlaves de cançons com més directes, no? tenim tots al cap aquella cançó de No tinc temps, que reflectia doncs, també en la nostra societat en la que vivim, amb aquelles presses i amb aquell estrès que tenim, en aquest cas la sonoritat també ens acompanya per reflexionar més, és a dir, hem baixat el ritme de les cançons i ens hem entrat en unes cançons que no són tan directes i que sembla que doncs, les hem de mastegar una mica més a poc a poc. No? Sí, l'atmosfera del disc eh, és més diria, liviana, no? o i sigui, més flotant, no és, tan, no és un distant terrenal com Eufòria, que parlava d'uns temes que es podien tocar amb les mans més, no? és un disc més metafísic, més, potser més espiritual, més reflexiu, no sé, que convida més a... no sé, també més oníric, no sé, són... No sé, tinc ganes de, de, de buscar-me noves reptes i al cap de dos anys de fer els temes molt en directe et ve de gust canviar una mica de registre i, i en aquest cas he deixat una mica les guitarras a favor de, de, de sons més atmosfèrics de sintetitzadors més aviat. De fet, precisament, doncs, m'agradaria també tornar me en una cançó que es titula Cromosoma Kamikaze, perquè doncs, reflecteix una mica això del, del que estem parlant, no? Per una banda, l'experimentació, per l'altra, doncs, aquestes cançons que no són directes, que no són fetes pel gran públic, i que a em recorda una mica allò una jam session o, o a unes d'aquelles eh, bandes que realment doncs, primen els instruments, la música, l'experiència musical, com jo que sé, a mi, a mi em va venir el cap als 12, no? D'aquella manera que de gaudir de tocar, no? Sí, és un tema, potser és el més extrem del disc, no? I sí, és un tema que d'una jam precisament, que vam fer de 25 minuts, els quals llavors vaig editar jo, i em van quedar com quatre. Una mica també l'estil que en Miles Davis feia amb el Bitches i altres discos d'aquell període, més experimental que no són, ja estan fora del jazz o, o del jazz clàssic, i que també jugaven molt amb això, amb editar parts... Aquests quatre minuts que s'ha quedat la cançó són quatre minuts, però tampoc eren seguits. Eren... Hi havia un mig minut al principi, llavors hi havia dos minuts més cap endavant. Una mica experimentació, però al final el resultat és curiós. És a dir, que no ens atreveríem tampoc a en un disposar 15 minuts de a... James Cesar, no? Bé, no, no perquè no m'atreveixi a posar 15 minuts, que potser també, perquè perquè al final Mas Nònia també és un un grup de, can de cançons, uh, n'hi ha pores més llargues ni més curtes, però és un grup de cançons pop. Però a més que res també és que també volia veure el, el, el, si es podia editar duna forma coherent, no? O sigui, no en una obra pensada com per posar-la totes, sinó per durant aquests 25 minuts a veure què sorgia que pogués captar l'atenció i dir, eh, aquest tros ens lo quedem, saps? O si sigui, potser que es pretés fer una cançó llarga, potser ja ho penses diferent, com una sinfonia, dius, vale, hi haurà aquests blocs i tal, però aquí el que volia era de no tenir cap premissa, perquè era en plan va, ens posem a fer això i només conservarem el tempo i el to, perquè així llavors si volem editar coses les podrem quadrar, perquè el tempo i el to seran el mateix. Llavors ja teníem ment d'editar-ho, no, no va ser posterior. Uh, I també m'agradaria destacar, doncs, precisament aquesta, no sé si doble vessant de, de les cançons d'aquest disc, perquè, per una banda, hi ha unes cançons doncs, molt experimentals i amb molta força musical dels instruments, de l'hora de tocar, i, d'altra banda, hi ha altres cançons que també, doncs, primes molt la veu, no? Molt també les harmonies vocals, allò que han fet referència als beatboys, no?, en alguna, en alguna ocasió, mm, i aquesta contraposició, que, que a vegades sembla que, que hem de fer un disc, doncs, això, només basat en harmonies vocals, o sempre treballa ballant la cosa de les veus, i en aquest cas, doncs, duplicitat, no? Sí, a mi em costa bastant eh, fer només una cosa, no? És que eh, tinc problemes perquè els discurs moltes vegades em quedem dispersos perquè eh, escolto coses que m'agraden que són molt diferents i els vull posar totes, no? I després, alhora de donar una coherència, costa vegades, no? Però a vegades és això que m'atrauen... I tot i així, jo crec que els dos últims discos tenen una temàtica, en quant a lletres i en quan a esperit, tenen, són discos més unitaris que, que, els, que els altres, però els altres, o l'esgarrapada i els xilòfons, eren cançons allò, ara una bossa nova, ara un llampec eh, així mig techno i, i sempre és que m'agrada tot una mica, no? Bé, anem a sentir una mostra de, del que doncs, podem sentir en aquest disc, que concretament ens quedem amb la cançó que es diu Nadura morta, no sé si me la pots comentar una miqueta. Natura morta, però és una cançó més, més, més de gaire pop, no? Vull dir, potser seria, que abans que dèiem, cromosoma kamikaze, seria una mica a l'altre extrem, una cançó amb estribillo, reconeixible, tres minuts i alguna cosa, i, i bé, una, encara la, el que no és tan potser amable és la història, que és un pèl sòrdida d'un home que col·lecciona cocodrils, d'espuma, ninotets d'un de, de, besar xinès que va comprant. No sé. Millor que escolteu la lletra i després ja, tragueu les conclusions que vulgueu. de mirada inexpressiva en un besar xinès al costat de casa seva. I quan cau el sol s'adorm al sofà com un ador Les rates corren lliures per la cuina Ens venim d'Escolta Natura Morta i anem a parlar més de la sonoritat d'aquest disc perquè ja en l'últim disc doncs vam poder veure que, que tenies una un doncs, gran interès en endinsar-te en l'experimentació amb l'electrònica i una mica el treball amb els sintetitzadors i veiem que en aquest disc es consolida totalment, no? que és una mica el gran eix vertebrador de totes les cançons. No? Sí, sí, sí totalment d'acord amb això. Hem substituït la guitarra solista, o sigui... Bàsicament, als discos anteriors, a la Foria hi havia dues guitarres, la rítmica i la solista, i aquí la rítmica continua seguint, no sé si tots els temes hi una guitarra, però hem substituït l'altra per, per sintonitzadors. Llavors, jo sí que considero que és un disc més electrònic en aquest sentit. Passa que a vegades m'he trobat algun... Bueno, vull explicar una mica, que a vegades hi ha gent que percep electrònica en funció del, del beat, no? I llavors sí que potser no ho sembla molt, perquè no, hi ha... no és que siguin ritmes electrònics en el sentit d'un beat, electrònic molt marcat. És més electrònic en el sentit d'atmosferes, de, de sintetitzadors, de capes de sintetitzadors i de, de crear una atmosfera concreta que no és el ritme sinó que és la part melòdica, digue, harmònica, diguéssim. I en aquesta vessant em sembla que t'has anat a fixar doncs, més amb el treball que, que van fer en una època doncs, els alemanys, no? no tant amb aquella influència doncs, tan, que pesa tant que és el bon anglosaxó, sinó miren cap a Alemanya. No? Sí, tot això crowd rock, els neus, els can, els crowd work, m'agrada bastant perquè clar, es, es nota molt que és un període en, la, quan, en el que les coses no estan fetes, no? I, i és molt, molt innovador tot el que feien en aquella època. De fet, en aquella època doncs, van sorgir i van ser molt aplaudits per molta gent, precisament per trencar una mica amb el monopoli o l'hegemonia de, del que estava sortint en el món anglosaxó, tenint en compte que tu també has passat per aquella època de cantar en anglès i de, doncs, aquella influència anglosaxona. No sé si també ets identificat amb, amb aquesta voluntat no de voler trencar, de voler doncs, tirar cap a un altre camí, no? Sí, bé, bueno, és depèn de l'escala que t'ho agafis, suposo que algú que no estigui gaire posat en el pop, eh, a mi el meu li, li sonarà pop sempre, no? però si estàs una mica posat dintre el pop, sí que els discos que faig són bastant diferents uns dels altres, i, i m'agrada aquest concepte, i encara que m'agradi, no puc fer-hi res per fer-ho d'una altra manera, Vull dir el que passa és això, que, que molts cops eh, tinc la necessitat de fer un disc nou quan estic lluny del disc que he fet anteriorment, si no, igual no tindria tanta necessitat i això fa que, que surtin diferents uns dels altres. De fet, si mirem una mica enrere, i doncs, hem de mirar molts anys enrere ja gairebé, que vas començar també doncs, amb el Carles San José, que ara també és un dels màxims exponents no? de, de, del pop fet en català, com ho veus? D'on vas partir? Fins on has arribat? I tota aquesta evolució doncs, en paral·lel amb altres grups, que podríem dir San José Expo, podríem dir molts altres, no? Sí, bueno, ho veig superlluny, no? Jo tenia 14 anys, ara tinc 34, i bé, he passat per molts grups i per moltes misèries musicals, no? perquè el món de la música... Ara, quan em pregunten a vegades de, de, si aspiro a tenir més públic o, o què em semblen els fenòmens de Manel els missals arts i tal, jo sempre dic que, que per mi és un problema de mínims, no de màxims, o sigui, no és tant quanta gent pots arribar a plegar, sinó el fet que puguis aplegar gent. O sigui, és molt diferent fer un treball i anar-lo presentar i veure que no hi ha ningú que te l'escolti, que és el que em passava amb altres grups. Això sí que és realment frustra i això sí que et quedes com paralitzat de no saber cap a quin cantó tirar, no? Perquè dius, bueno, m'he passat 3 mesos o 4 fent aquest disc i, i de què ha servit. O sigui, per tant, estic molt agraït quan, quan hi ha una mínima gent que... que que fa que tingui feina regularment, que, que pugui mostrar el meu treball durant tot l'any, amb una trentena o una quarantena de concerts, per mi això és el realment important. I llavors, home, sempre hi ha voluntat d'arribar com com gent millor, però la diferència realment és tant poder mostrar-ho o no. I en aquest cas que ara feies referència a fenòmens com el de Manel o els amics de les arts, en aquest disc doncs, també incorpores una referència a algun dels grups d'aquests doncs, que han arribat a, a, tan lluny com són els Mishiba i concretament també el vocalista David Carabent, no?, que l'incorpores en una cançó, una cançó que parla de suïcidi. Sí, bueno, no té, el suïcidi no té a veure molt el ni molt el David, eh? és més una, una part de la història que està connectada amb ells. Um, com, normalment quan escric en vénen força idees uh, i, i al final la cançó acaba sit a part del que decideixes, és també el que, deix, el, que el que no poses. No? I aquesta, potser aquesta frase igual en un altre moment fa temps igual que és considerat massa concreta, no? perquè fa referència. Una... O sigui la gent normalment acostuma a triar temes uh, no molt concrets perquè més gent pugui fer-se seva la història. No? Però també és, també és divertit. Uh... Bé, bueno, almenys en català no, no he sentit cap cançó que ho hagi fet tan directament, no de citar una cosa tan... no sé com ho diria, però tan... tan... no sé com ho diries tu, tan... tan... d'avui, de... a dir, que igual d'aquí dos anys ja no té cap vigència, o jo que sé, vés a saber, no? Però eh, va haver aquest moment de dubte, de dir, què faig, ho deixo o no ho deixo? I vaig pensar, va, deixo, sí, que, que farà... Ric. no sé, que... Allò que, que suposo que quan fas cançons també, hi ha d'haver moments que dubtes, però t'has de llançar una mica a la piscina. I això vol dir també que us escolteu els uns als altres, que això també és important, no? Sí, no a part que a mi Mishima m'agrada, mi, és un dels grups de, de, de, en català que, que m'agrada bastant que segueixi tots els seus discos i, i sobretot algunes de les cançons. Considero que són dels les que s'han fet. Parlem una mica de directes i d'iniciatives de, de fa ben poc, perquè doncs, concretament m'agradaria com m'expliquessis com ha estat això de tocar tants dies seguits aquesta iniciativa, no sé concretament quants concerts van ser seguits. 31 31, que anaven amb el mes, o sigui vam començar el dia 1 de març del, del 2010 i van acabar el 31, o sigui van ser 31 seguits. I com ha estat aquesta experiència, perquè devies acabar esgotat ja sense doncs, més ganes de, de concerts durant un temps o no? Va ser... A veure, va haver alguns moments de baixant, evidentment, perquè en 31 dies és impossible, però l'experiència va ser molt bona, perquè el que perseguia era una mica que les cançons fluïssin de mi d'una manera supernatural, que la tècnica no, no fos un impediment. Llavors, clar, el fet de tocar-les cada nit, al final era una, no sé, les tocava com si res, no? Ara, ara que m'enfrento a cançons noves que s'han d'assejar i tot, ostres, dius, guau, que enrere que estic comparat en aquell moment, no? I era una aventura, i a mi les, les coses que faig, els discos i tot plegat, ho faig com una aventura, com un repte que, que a primer ha de ser divertit, i llavors, bueno, si t'ho guanyem la vida, bé, però ha de ser divertit, sobretot. Però en aquest cas, parlen de directes, ja ho tenim tot preparat, no?, perquè de fet ja et vas estrenar a casa teva i, i la gira ja, ja ho tenim tot enllestit, no? Sí, tenim ara el de març que passarem per Comarques, passarem per Olot, per Terrassa, per Manresa, per Vic... I llavors fem la presentació oficial a, a Plou de la Música el 21 de maig, o sigui que la primera part de, de l'any, diguéssim, està, està completa i estic content, és el que té deia abans, o sigui, és important, dona molt moltes forces al fet de veure que tens uns concerts a la vista que on, on pots, pots deixar-te anar i mostrar el, el que has estat treballant a casa tu sol. Molt bé, doncs ara anem acabant l'entrevista i pregunta, doncs ens volem imaginar Jaume Pla, Amazoni, parlant amb murmuris. Quan ho, quan ho fas això? Amb murmuris? Eh, home, al cine, per exemple, que vaig bon al cine, i no costumo, costumo anar-hi sol, eh, de fet, no hi vaig gaire mai, però bueno, si vaig a molt voyager alguna cosa. I llavors també el murmuri, crec que alguns cops, eh, en qüestió de, de relacions amb l'altre sexe, és... És molt dient, perquè dona, dona molt, molt, molta atmosfera. No sé què diu la gent, però jo ho he trobat. La gent diu molt això, que, i sobretot que quan apaguen els llums, doncs que sembla que es parla molt en murmuris, no? Sí, bueno, no, és curiós, és com si te... És aquestes coses dels sentits, a vegades, no? Que al revés, no també, a vegades, sembla que amb una música molt forta no puguis sentir un olor, no? Doncs també al revés, quan apaguen el llum, sembla que no puguis com, cridar molt, perquè és com... Va en contra del... Sí que és veritat, o sigui... Si els mestres, quan, no els, quan, els, quan els nens no els facin cats, podrien baixar la llum, a veure què passa. Bé, doncs ara sí que acabem, ens quedarem sentint una cançó que has titulat per primer cop, que de fet ha sortit ja al vídeo, és la primera cançó que, que n'heu fet un vídeo, que em pots comentar d'aquest tema? Bé, bueno, jo crec que és el, meu, el tema favorit de, de, de, meu, del, del disc. És una melodia molt repetitiva, potser si no hi connectes la trobes massa repetitiva, però si connectes es converteix en una mena de, de mantra que em recordo una mica també a Flaming Leaps i no ho sé, a veure si us agrada Doncs ens quedem escoltant aquesta cançó una de, de les que forma part d'aquest disc Fins que la mort ens ha d'Amazoni, moltíssimes gràcies i que hi hagi molta sort en aquesta gira Molt bé, gràcies a vosaltres Blanca Estela surt kay They have Continuem amb un aperitiu del que serà el nou àlbum de Toro Imoa, uh, Endernit de Pine, que s'editarà la setmana que ve, concretament el 22 de febrer. Abans ja tenim a la nostra disposició la cançó que ara us posarem titulada Steel Sound, irresistible pels amants del so disco més pausat, perquè és suau, flotant, hipnòtica, tot plegat, doncs la música de Chad Bonduig és ideal per ballar en horitzontal o ballar amb A més, és increïble la capacitat que tenen aquestes cançons per marejar-nos una mica, per entrar en aquell estat de semi-inconsciència. En fi, comprovem-ho amb Steel Sound. Thank you. Continuem amb Maria Taylor Bruna, cantant i compositora nord-americana nascuda a Alabama el 1976, que a part de cantant solitari també forma part del duet Azur y Ray juntament amb Morenda Fink. Entre les dues presenten unes cançons delicades, arranjades amb instrument de corda, però també amb un beat electrònic que fan de la seva música una proposta bastant suggerent. Silver Lake és una de les seves cançons. For the while, hold on to what you love like we used to, like we used to, laughing all night long for the sake of the song. Pau Ballver murmura amb nosaltres. Ens volem imaginar Pau Ballver parlant en murmuris. proposo que canten, també fas murmuris, però en algun altre moment t'imaginem també d'aquesta manera. Pues sí, la veritat és que jo tinc tendència a parlar fluixet i eh, quan hi ha gent que no conec, ja directament em poso en moto murmuri. Però sobretot quan gravem, quan gravem hi ha micros oberts i, i tal, és millor sempre intentar parlar fluix i si segur que no la liem. I a més no, no forcem la veu, no? Bé, bon, això és igual. <laughs> I acabem ja el programa d'avui amb El Brindador, un paio francès afincat fa temps a Saragossa, que acaba de llitar una EP bastant recomanable amb gravacions en el mar. Away from the Poison Days és el tema que hem triat per acomiadar aquest murmuri. Que vaig molt bé la setmana. In the forest, Shaper Fields all around Fields of weed Rivers flowing down in my veins Sunshine I feel the sun